De nem tudok elvonatkoztatni tőle. Nem tudom. Talán ha egyszer, amikor még lehetett volna más, hogy döntök, talán ha olyan körülmények közé kerülök, ahol nem kell mindent számolgatni, talán akkor más, hogy alakultam volna. Ki tudja? Akkor talán nem zavarnának más javai, mert nekem is lennének javaim. Megengedhetném magamnak, hogy nagy vonalú legyek.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 Önkormányzati, kosutlajos utcai lakást eladtuk. A szívem szakadt megérte. Gyorsan akat rávevő, nagyon vitték a belvárosi polgári lakásokat annak idején. A pénzt elfeleztük Mikivel. Arra volt elég, hogy másfél szobában újra kezdjem az életemet a Damjanics utcában. Nem volt az rossz környék, egy sarokra a szabadság parktól, tízemeletesének szomszédságában. Apró kis lakás volt.